þriðji kafli suðurfer hringsins síðar um daginn komu hobbitarnir einir saman í herbergi bilbórs kátur og pípinn voru stór hneixslaðir yfir því að sómi skyldi hafa laumast inn á ráðstefnuna og verið valinn fyrir nútur fróða mér þykir það í hæsta máta ósansjamt þu sagði pípinn í stað þess að kasta honum atir og bindan þá launar elrond honum Það eru heldur laun, sagði fróði, er hægt að ímynda sér strangar í refsingu, þú veist ekkert hvað þú ert að segja. Kallar laun að vera dæmdur til að fara í ræðileg og vonlausa háskaferð? Í gær held ég að ég var í allra mála og ég mætti liggja hér í leti langa lengi og kannski alla æfina. <laughs> Þóð þann væri, sagði káttur. Ég vildi líka óska þess að þú fengir að vera í friði, en við öfundum ekki þig heldur sóma og ef þú neðist til að fara í þessa ferð værið að refsing sem við hinir fengjum ekki afborið að vera skildir eftir þóðast ég í Rófadal. Við höfum þegar farið með þér langan veg og gengið í gegnum mannraunir. Við viljum fá að halda áfram með þér. Einmitt það sem ég vildi líka segja... Mælti pípin. Við hoppitar eigum að halda hópin og það skulle við líka gera áfram. Ég skal fara með þér hvað sem tautar og raular nefn að þeir haldi mér eftir í lekkjum. Einhver verður líka að hafa vit fyrir hóknum. Þá fengir þú nú varla að koma með förungur tóki, sagði Gandalfur og stakk haustnum inn um gluggan sem var ekki hátt frá jörð. En verið ekki að gera ykkur grillur að óþörfu en hefur ekkert verið afráðið. Ekkert afráðið, rópaði Pípin. Hvað voru þau þá að dóla það núti? Þið lokuðu ykkur af þar hálfandaginn. Það var masað og masað, sagði Bilbo. Þetta voru náskablega langlokur, en allir eruðu einhvers vísari, jafnvel gamli Gandalfur, mikið brá í brún, þegar Legola skýrði frá því að gollrir væri sloppin, en hann lét sem ekkert væri. En það er mesti mískilningur, sagði Gandalfur, þú hefur ekki tekið rétt eftir. Ég sagði afdráttar löst að örning var hír, hefði þegar upplýst mig um það. Ef ég á að segja eins og er, varð ég einskis vísari eins og þú orðar það nema um ykkur fróða og þá kom það mér þó ekki eins mikið á óvart og öllum hinnum. Svo mikið er víst sagði Bilbo að ekkert var ákveðið nefn að senda fróða og sóma af stað ég bjóst svo sem við að svo færi úr því að ég varð ekki sjálfur fyrir valinu en ég ímynda mér að Elrond muni senda marga af stað þegar málin fara að skýrast og kannski eru einhverjir þeirra þegar lagðir af stað gandálfur já, sagði Vitkin nokkurir könnur eru þegar farnir og fleiri leggja af staði fyrir að Elrond sendir álfa víða vegu og þeir munna hafa samband við rekkana og sjálfsakti þrændil og þegna hans í myrkviði. Og Aragorn fór strax með svonum Elronds. Þölk hanna verður allar aðstæður, áður en við látum til skarar skríða. Vertu bara fegin fróði að þetta dregst eitt hvað á langin. Þú getur haft að náðugt hér. Æi sagði sómið apur í bragði Ætli við komast þá nokkuð af stað fyrir en við truskóllin á Það er ekkert við því að gera sagði Bilbo og þú getur sjálfum í raumkent fróði minn að vera að býða með brottföruna frá bakkabotni fram að amælinu mínu Það var líka einkennilegt að halda þannig upp á það Ég hefði nú ekki valið þann dag til að afhenda skjóðu bakkonum bakkabotn En nú er ekkert við þess að gera, ekkert hægt að býða voss úr þessu og ekki getið þið heldur lagt af stað fyrir um búiðar að kanna hvernig landið liggur. Þegar veturinn gerist hvað grimmastur drótt og grjóttið þess springur um frostkalda nótt þegar tjarnirnar leggur og trénstanda ber á engin sá gott sem um óbyggðir fer. Þið verðu að sætti hverfið það anþessa mögla. Já, ég er hræddur um það, sagði Gandalfur. Við getum ekki lagt af stað fyrir um við vitum eitthvað meira um riddaranna. Ég ímyndaði mér nú að þeir hefðu allir farist í flóðinu, sagði Kátur. Hringvomanum mm, verður ekki eitt svo auðveldlega, sagði Gandalfur. Höfðingið er að magnarð aupp aftur og með honum standað er og falla. Við erum að vona að þeir séu úr leikibili og geti því ekki haft sig í frammi aðalega af því að þeir mistu reyðhesta sína og ytri hjúp. En við verðum að vita við svo okkar. Það er engar áhyggjur á meðan fróði, ég veit ekki hvort ég get komið þér en einu gagni, en einu skal ég kvísla að þér. Það var áðan sagt að einhver þyrst að hafa vitt fyrir ykkur, það var líka alveg rétt og þess vegna held ég að ég komi með fróði varð svo heiminn lífandi yfir þessu að Gandalfur steg niður af gluggakistunni, þar sem hann hafi setið tók ofan hattinn og neygði sig en taktu eftir, ég <hull> sagðist bara halda að ég kæmi þú getur ekki treyst á það hér ræður mestu ákvörðun Elronds og kannski líka álíti vinarðins stíks Æ, nú man ég að ég þurft að tala við Elrond ég verð að fara þegar hann var horfinn Sneri fróði sér að Bilbo Hvað heldurðu að byðin hérna verði löng? Mm, já, ég veit nú ekki Ég hef nú ekki vanið með á að vera að telja dagana hér í Rófadal Svaraði Bilbo Ég heikaði að tæki töluverðan tíma Þá gefst okkur líka tóm til að rappa saman í Róf og næði Kanski geturðu hjálpað mér við bókina mínna og við að byrja á þeirri næstu Hafa þér dottið í hug nokkur sögulók Já, fleirinn einn, svaraði fróði, en þau eru allir miður alltof dimm og drungaleg. Já, það er ótækt, sagði Bilbo. Ég vil að bækur endi vel. Hvernig lístir á þennan endi? Og svo settust þeir þar að og lifðu gladir til æviloka. Ágjætlega ef það næði fram að ganga, sagði fróði. Rétt er það þók sómi fram í og hvar ættu þeir þá að setja stað því hef ég stundum veld fyrir mér og hoppidarnir hjældu áfram að tala saman um leiðina sem láað baki og íhuga ógnirnar sem byggðu þeir að framundan en svo mikill var grósku kraftur náttúrunar í rófadal að öllum áhyggjum og óta létti af þeim þeir glemdu að vísu ekki framtíðinni með öllu því sem hún geimdi í skauti sér til hins betra eða verra en hún misti allt valdi við nútíðinni. Þeir restust og vonir þeir að glættust og þeir letu hverjum degi næja sínar áhyggjur. Þeir nutu lífsins í hverju borðhaldi, hverju töluð og orði, hverju kyrjuð og kvæði. Þannig liðu dagarnir hver af öðrum. Morgun rann upp bjartur og fagur og dagur leiðað kvöldi, svalandi og tæru. Haustið fór rætt hjá Gullin birtan ummyndaðist í fölan silfurljóma og síðustu laufin fjallu af nögtum trejánum. Naprir austanvindar stóðu af þóku fjallum. Vaksandi veiði tungl lísti upp næturhiminn og faldi hinnar smæri stjörnur. En látt á suðurhimni blikaði stjarnan rauða. Með hverri nóttu eftir að tungl fóra minka lísti um skærar og skærar. Fróði sá hana úr glugga sínum, lágt á himni logandi yfir trjánum uppi á fjallabrúninni. Hoppetarnir höfðu mu dvalist hátt í annan mánuð í höll Elrons. Nóvember leið og með honum síðustu dreyfar haustsins. Komu var fram í desember þegar ótal bóðberar og könnuir Elrons fóru að tína stal baka. Sumir höfðu farið norður fyrir uppsprettrur fólvár því þjóttum tungur. Aðrir fóru vestra bóginn og könnuðu með hjálp Aragorns og rekkanna allt svæðið suður með grámu fljóti. Þeir komust alla leið til Tharbaðs þar sem gamli vegurinn kom að fljótinu við borgarústýrnar. Margir fleiri fóru austr og suður, sumir yfir fjöllin og inn í myrkvið. Aðrir fóru um skarfið þar sem slíðra kemur upp og síðan niður um villulönd um slíður flóga og allt til rósagafls bústaðar ráðagersts en hann var þar hvergi að finna í bakaleiðinni fóru þeir um háfjellaskarfið niður um forsælu forseluklif synir elrons þeir elladan og elróhír sneru síðast er aftur þeir höfðu farið lengst allra niður með ánn í til einhugs kynjanlands En þeir sögðu ekki neinum frá árangri ferðarsinnar nema Elrond föður sínum. Hvergi rákust konnöðurnir á minstu ummerki nýja höfðu spurtnir af ritturónum eða öðrum útsendurum óvinarins. Ernirnir í þóku fjöllum hafðu ekki einu sinni neinar nýjar fréttir að færa. Engin hafði heldur séð nýja heyrt minnst á gollri. En þeir sáu mikil úlfastóð, hópast og sækja til veiða upp með fljótinu mikla. Strax eftir flóðbylgjuna höfðu þrýr svartir hestar fundið struknadir neðan við vaðið. Nú fundu leitarmenn rægin af fimm til viðbótar undir klettaflúðum neðan í anni. Þar lág einnig svart skikja, guðrifin og tætt. Önnur verksummerki um rittaranna eða návist þeirra var hvergi að finna. Þeir virtust hornir með öllu af norðuslóð. Við höfum þá fundið átta af nýju hestum vómana, sagði Gandalfur. Ekki er neitt hægt að fullir það, en allt bendir til þess að ringvómanum hafi í byli verið drepið á dreif og þeir orðið að halda aftur á náði mordors höfðingja, efnistómir og án allrar lögunar. Fari svo eftir líður vonandi dágóður tími áður en þeir geta hafist handa á í. Víst hefur óvinurinn fleiri þjóna og sínum snærum en til að komast á slóð okkar verða þeir fyrst að koma hinga til Rófadals og sú slóð skal heldur ekki verða þeim auðfundin ef við förum að með allri gátt en nú er okkur ekki lengur til setunar bóðið Elrond kallaði hobbitana á sinnfund hann leit alvarlegur í bragði á fróða stundin nálgast mælt hann. Egi ringurinn að komast af stað þarf það að gerast sem fyrst. Þeir sem meðan fara mega ekki búast við nefni hjálp frá okkur, hvorki að valdin í vopnum. Þeir leggja inn á yfirráða svæði óvinarins þar sem engri liðveyslu verður við komið. Stendur það enn við orðin, fróði, að vilja gerast ringberi? Já, það ger ég, sagði fróði, við sómi förum. Í fáu get ég orðið ykkur að liði, ekki einu sinni í ráðum, hvað þá í dáðum, sagði Elrond. Ég sé harla lítið í leið ykkar og alls ekki í erindislok. Skugginn hefur nú teikt sig að rótum fjallana og nálgast óðum bakka grámu. Bak við hann er mér allt hulið. Ótal fjendur munum verða á vegiðinum, bæði ljóst og lengt. En þú mynd líka hitta fyrir vini þegar þú átt síst von á þeim. Ég mun senda fyrirmæli til allra sem mér koma í hug um að liðsina ykkur. En veröldin er svo víð og hætturna svo margar sem í henni leynast að sum skilabóðin kunna að misfarast eða verða á eftir þér í áfangastað. Félagamunni útnefna þér til farar svo langt sem þeir kjósa að fylgja þér eða gæfan gefur. Þeir meg ekki vera mjög margir því að öll vonikar um árangur byggist á hraða og leyndt. Þó ég ætti þess kost að senda með ykkur brinjaða herskara álfa forndagrana, gagnaðist það ykkur lítið nema til að etja öllum mordorveldi gegn ykkur. Níu munum verða í förun eitir ringsins, níu gangandum skal stemt gegn níu rýðandum hins illa. Ásamt þér og trúum þjóniðinum fer Gandalfur. Í þessari för samennast allt hans mikla erfiði og eftilvill endalók. Þá koma fulltrúar annara frjálsra þjóða heims, Alva, Dverga og manna, Legolas fyrir Alva og Gimli Glóvinsson fyrir Dverga. Þeir eru vissulega tilbúnir að fylgja þér alltaf skörðum skuggafjalla, ef ekki lengra. Af mönnum kemur Aragorn Arathornsson, svo mjög varðar hann lok ísildu spana. Stígur, hrópaði fróði. Já, sagði hann og brosti við, viltu lefa mér að fylgja þér, fróði? Grátgladur byrð ég að vera með mér, sagði fróði, en ég hélt að þú færi til mínast týrið með borumýr. Það ætla ég líka að gera, sagði Aragorn, og nú verður sverðið brotna svoðið saman áður en ég held til vorustu, en fyrst getum við átt samleið langa leið því verður borum í líka í föruneytinu hann er hinn mesta fröstmenni Þá vantar aðeins tvo í viðbót sagði Elrond Ég á eftir að ákveða þá Ég hlýta geta fundið einhverja fleiri í þjónustu minni sem gagnværi í Á þá alveg að skilja okkur útundan rópaði Pípin gráttir nær Við viljum ekki verið eftir Við viljum fá, fara með fróða En því miður getur þið ekki skilið en ég gert ykkur neina grein fyrir því hvílík feikn býð ykkar, sagði Elrond. En það getur nú fróði í sjálfu sér heldur ekki skilið, sagði Gandalfur og lagði pípni þannig óvænt lið. Og satt best að segja gerir engin okkar sér grein fyrir því til fulls. Líklega þyrðu engir þessar hopp þetta að fara með ef þeir gerðu sér grein fyrir hvílíka hættu þeirrað að hana út í og þó þeir gerðu sér grein fyrir því, myndi þá samt langa til að fara eða óska sér þess að þeir þyrðu. Ef þeir færu svo ekki, myndu þeir eftir á fyrirverða sig og yðrasta sáran. Í þessu einstaka tilviki held ég Elrond að trúfesti þeirra sé þingri á metonum en mikil þekking og gæti að því að þótt þú veldir sjálfan glorfindil eða annan álíka álfagarp gæti hann ekki beitt mætt í sínum gegn myrkravirki nér rutt okkur braut að eldinum eins og við ætlum okkur að gera. Ég heyri að þér er full alvara með orðum þínum, mælti Elrond. Samt hika ég við. Ég hafi það líka í huga hvort hér að sé með öllu óhult. Ég hefði í hyggju að senda þessa tvo aftur heim til sín svo þeir getu var að heima fólksitt við hættunni sangvæmt sínum, syðum og getu. Svo mikið er víst að ég tel að sá yngri vera, förungur tóki, ætt að verðum kýrt. Mér finnst ekki hægt að senda svo barn ungan í slíka svaðilför. Þá vel ég nú bara að segja þér það, meistari Elrönd, að þér væri þá næra að læsa mig strax niður í svarthóli eða senda mig bundin í póka heim á hér að, segði pípinin sn Því að meðan ég er genglaus, fer ég á eftir förunöytinu hvað sem tautar og raular. ja já, já, úr því að þú sækir þetta svo fast, ætlið þú verður ekki að fá að fara, sagði Elrond og dæsti við. En þá er líka tala nýju fyllt að viku liðinni skal haldið af stað. Álfasmýðir söðun úr sverð elendils saman á ný og greiftu í blaðið tákn sem mynduðu brú milli tunglsigðar og geislandi sólar Þar í kringum ristuðir margar rúnir um að Aragorn Arathornsson hældi til vorustu á mordormærum Þa lísti af sverðinu er það var heilt á ný Sólskinnið glóði rautt á því tungsljósið kalt en ekkin var hörð og beitt og Aragorn gafði nýtt nafn og kallaði að Andúril loga vestursins Aragorn og Gandalfur gengu eða sáttu löngum saman og lögðu á ráðinum um hvaða leiðskildi valin og íhugðu hvaða hættur kynnu að leynast á veginum. Einnig skoðuðu þeir landabréf með margvíslegum skýringum og rýndu í gamlar sagnaskræður í bókasafni Elronds. Fróði fylltist stundum með þeim en létt sér annars næja að treysta á leiðsögnvera. Þess í stað satan hann löngum á tali við Bilbó. Síðustu kvöldunum í Rófadal vörðu hoppidarnir í Logasalnum og þar fenguðu þeir að heyra alla söguna af Beren og Lúthían og hvernig þau náðu aftur gimsteininu mikla og fleiri æfintýri. Á daginn voru káttur og pípinn oft á gangi út í góðaveðrinu en fróði og sómi heldu sig hjá Bilbo í litla herberginans. Þá las Bilbó fyrir þá kabla úr bókinni sinni en mikið vantaði á að hún væri fullgerð eða fór með kvæði eftir sig fyrir kom að hann páraði hjá sér minnisatriði úr æfintýrum fróða Það var að morgni síðasta dagstæra í rovatal, fróði sat einn inn í hjá Bilbo þegar gamli hobbitin dró trekistil undan rúmi sínu hann lyfti lokinu og fálmaði niður í kassan Hér er sverðið þitt, sagði hann Að það brotnaði, eins og þú veist, ég tók það tröstataki, eins og það týndist ekki, en glemdi vist að byggja smiðina að sjóða það saman. Nú er það orðið og sent, svo að mér verða dettt í hug, hvort þú vildir ekki fá þetta í staðinn. Upp úr kíslinum dróð svolítið bytt vopn í gömlu snjáðu leðurhylki. Hann dróðað úr slíðri, það leiftraði skínandi fækt og vel varð glampið þess var kaldur og skær Þetta er stingur sagðan og stakks verðinu fyrirstöðulaust djúft í trestólpa takt hann ef þú kærir þig um ég býst ekki við að þurfa nokkur tíman að nota hann framar fróði þáði þannig þökkum e og svo er nokkuð annað sagði Bilbo og tók fram annan böggul nokkuð fyrirferðan meiri Hann tók utan af honum hvern dúkinn á fætur öðrum, þar til út kom því kom svolítil ringabrinnja. Hún var ótrúlega fingerð, þétt ofin úr óteljandi örsmáum ringjum, næstum eins þjál og línskirta, köld sem ís og hörð sem stál. Það glampaði á hana sem silfur í tungskini og skreitt var hún hvítum steinum. Henni fylgdi og mittisgjörð allsett kristollum. Finnst þér hún ekki snótur, sagði Bilbo og let Brynjuna bylgjast í byrtunni. Og þá ekki síður gagnsöm. Þetta er dvergabrynjan sem þóren gafnir. Ég tók hana aftur til mín af maðmhúsinu í stóru gröf áður en ég fór frá hopptúni og hafðana meðferðis í föggum mínum. Ég tók með mér hingað allar minnjar um ferðalagið mitt nema ringin Ég bjóst aldrei við að þetta kæma neinum nótum og nú hef ég lengi ekki haft hana til neins nema skoðana við og við. Hún er svo löguljætt þegar komið þér í hana að maður finnur ekki fyrir henni. Æ, mér finnst ég lít út eins og, já, ég held ég er þið hálf skringilegur í henni, sagði fróði. Sama sagði ég sjálfur hann sagði Bilbo. en útlitið skiptir ekki öllum máli og þú getur alltaf gengið í henni innan undir fötunum. Svona nú, hafðana og gemdu þetta lendarmál með mér, segðu það engun, mér líður betur að vita af þér í henni. Ég gæti jafnvel trúa að hún mætti verja þig fyrir nýfum svörtu rítarana, sagðan og lækkaði rómin. Gott og vel, ég skal þykja hana, sagði fróði. Bilbo færði í Brynjuna og festi sting við glitrandi beltið. Utan yfir Brynjuna fór fróði í slitnar brækur sínar, skýrtu og treyju. Nú er ekki annað á er að sjá en að þú sért réttur og sléttur og sagði Bilbo. En meira er í þig en útlitið gefur til kynna. Gangið er allt í haginn. Hann snýri sér undan, leit út um gluggan og sönglaði lagstúf. Aldrei fæ ég full þakka þér, Bilbo, fyrir þessar gjafir og allt sem hún hefur mér áður velgjert, sagði fróði. Þú þart þess heldur ekki, sagði gamli hobbitin, sneri sér aftur að honum og klappað honum á akslirnar. Æ, æ, æ hrópað hann. Nú er skrápurinn á þér og orðin allt of harður til þessa að óhætt síða klappa þér. En svona á að vera. Hobbitar eiga að standa saman, sérstaklega þó bakkar. Ég byðið ekki um annað í staðinn en að þú reynir að fara eins varlega með þig og þú getur svo þú komir heill aftur heim til að segja mér alla söguna. Líka væri ég þakkláttur þér ef þú vildir leggja á minnið gamlar sögur og kvæði sem þú heyrir á ferðum þínum. Ég geri allt sem ég get til að ljúka bókinni þegar þú kemur aftur. Ég vildi gerna fá að skrifa næsta byndið líka ef mér endist aldur til þess. Hann þaknaði. Sneri sér aftur út í gluggan og sönglaði lágt. Ég hugsa við minn aðrin eld um allt sem ég hef séð, um blóma fjöld og fyrildi og fornu sumrin með. Um vetrar kvíða og blöðin bleik, hinn blíðu haust mart ár, með létri þóku og silversól sól er svali strauk mitt hár. Ég hugsa við minn arinn hvers aðrir njóta hér er kemur eftir vetur vor sem veitist aldrei mér. Því enn er það svo ótal margt sem aldrei leit mín sjón hver eik í skói á hvert vor sinn eigin græna tón. Ég hugsa um þá við aðrin eld sem áður lífðu hér og þá sem munu horfa heim sem helja bannar mér. En alltaf þó ég hugsi hér um heimin áður fyrr ég hlusta eftir ómi máls og umgangi við dyr. Útifyrir var rollkallt dumbungslegt desemberveður. Östanvindurinn gnauðaði milli nakina greina og sífraði um dökku furutrén upp í hæðunum. Dimmir flókar þýttust lágskíað yfir himinin. Þungbúnir kvöldskukkar grúfuðu snemma yfir landið meðan förunautarnir byggust til farar. Það átti að leggja af stað í ljósaskiptunum því að Elrond taldi ráðlegast að ferðast sem allra mest í skjóli nætur og komast hann í sem lengst burt frá Rófadal. Varið ykkur því að allstaðar leynast augu Saurons, hélt Bilbo áfram. Nú þegar hann hefur fengið freknir af rakförum rittara sinna, ærist hann af reyði og sendir fátæmi flugumanna frá bæli bælísínu í Mordor, hár himinn getur þá orðið ykkur jafn skeinu hættur sem jörðin undir fótum ykkar. Ekki var vopnabúnaður þeirra félagaðu upp á marka fiska, en það áttu þeirra að fara dullt og forðast árekstra. Aragorn bar anduríl og engin vopna önnur, en búin varan hann og brúnum ferðafötum að hætti rekka í óbyggðum. Boromýr hefði líka langsverð, ekki ósveipað andurli, en ógöfugra. Hann bara og skjöld og stríðshorn sitt. Hátt og snjalt skal það galla um dal og hæðir, sagðan, svo allir fjendur Gondors leggja flóta. Svo bar hann hornið að vörum sér og blés kveld. Bergmálið kastaðist klett af kletti og allir sem heyrðu þann hinn mikla kveld í Rófadal kiftust við. Varlega ætturð að fara í það að blása í hornið Boromýr, sagði Elrond, fyrir enu þú kemur á markalínu heimalandstíns og telur þið til þess knúinn. Svo má vera, mælti Boromýr. En betur kann ég við að blása í hornmið við brottför og þó við verðum framvegis að ferðast í myrkri vil ég ekki laumast af stað sem þjófur á nóttu. Dvergurinn Gimli var sá eini sem klættist hringabrinju því að dvergar eru burðarkláran mestu en við belti sér bara um breyðast negluveksi. Legolas hafði boga og örfamæli og langan hvítan nýfið belti sér. Hoppitarnir höfðu enn sverðin sem Tumi Bumbaldi fekk þeim úr hugnum, en fróði hefði sting einan að vopni og leyndi Brynskýrtunni innanklæða að Ósk Bilbós. Gandalfur stuttist við stafsin en við belti hans hekk alfasverðið glamdringur, bróðir Orkrists sem nú hvíldi á brjósti Þórins undir fjallinu eina. Elrond sá þeim öllum fyrir þéttum og hlýjum vetrarfattnaði og þeir voru í jökkum og kápum fóðruðum loðskinni. Matarvistir, fatnaður til skiptana, ábreyður og aðrar nöðsynjar festuður upp á klakk á klárnum sem þeir höfðu komið með alla leið frá bríji. Klárin hafði brakkast ótrúlega í vist sinni í Rófadal. Hann var gljákemdur og þóttist víst vera orðin ungur fóli í annað sinn. Sómi fekk því fram gengd að hann kæmi með, enda líst hann því yfir að keli, eins og hann kallaði klárin eftir fyrri eiganda sínum, myndi hreinlega verslast upp og deyja ef hann yrði skilin eftir. Blessuð skepnan skilur mannamál sagði sómi og á ekki langt í að fara að tala það ef hann færi að, að Nú var hann einmitt að senda mér nýstandi augnar á því aðn auðskiluð og orð pípins ef þú leifir mér ekki að koma með þér, sómi, skal ég bara elta þig. En svo var það ákveðið að keli kallinn skildi fá að vera með í förinni sem burðarklár. Það var að vísu auðmasta hlutverkið í hópnum en samt var hann sá eini sem ekki var dapur í bragðið. Þeir voru kvattir hátíðlega við eldana í logasalnum og byðu nú aðeins eftir Gandalfi sem var ókomin frá herbergi sínu. Bjármann frá eldonum lagði út um dyrnar og í gluggum tindruðu ótalsmáljós. Bilbo stóð þögull á þröskuldinum við hlið fróða vafin í þykka kápu. Aragorn satt afsíðis og horfði í göttnir sér. Elrond virtist einn gera sér grein fyrir því hver mikilvæg þessi stund var. Hinn er sást sem gráar verur í húminu. Sómi stóð úti hjá hestinum, sög upp í nefið og góndi ólundarlega út í rökkrið þar sem áinn nýðaði á klettum. Hann var að byrja að sjá eftir því að flækja sér í þetta æfintýri. Kjeliminn Karlinn sagðan, þú hefur aldrei átt að slást í förmið okkur heldur að það hefði ekki verið nær fyrir að háma hérna í því úrvalst höfu til nýgræðingurinn fyrir að stinga upp nálinni Keli barði taklinu í og gríð án þess að mæla orð frá grönum Sómi hossaði bakpokanum á sér og fór í huganum yfir allt sem hann hefði í hann látið og hvort hann hefði nokkur gleymt Þar var hans mesta gersemi eldunarbúnaðurinn og saltbaukurinn sem hann hafði alltaf með sér og bætti á þegar hann gat. Þar var góð kippa af reykurt en áreinanlega ekki nóg. Eldfæri, ullarbuksur, nærföt, ímsir smáhlutir sem fróði átti en hafði gleymt en sómi stakk þeim niður til að geta dregið á upp aftur sigur í hrósandi ef fróði þyrti einhver tíma á þeim að halda. Svona fór hann yfir þetta allt í huganum Æ, þar fór ég verra Reypi, tautaðan Ekkirt Reypi Og síðast í gærkvöldi var ég að segja við sjálfan mig Hvernig væri nú að mun eftir ég að taka með þessi svolítið Kaðalsbotta Það geti komið sér illa vanta hann En það verið vist að hafa það Ég fæ hvergi neitt spotta núna Í því kom Elrond út á þrepin Í fylgd með Gandalfi og þegar allt förunetið var þar saman komið ávarpaðan þá þetta eru loka orðin sagðan lágmæltur ringberinn leggur nú af stað í förina miklu til hryðju honum er lögð ein megin skilda á herðar Það sleppa ringnum aldrei frá sér, nýja afhenda nokkrum þjónu óvinarins, nýja yfirleitt að láta nokkurn handleikan, nema félaga í förunneitinu eða úr ráðinu og þó ekki nema brýna nöðsinn beri til. Þið hinir farði með orðum að fúsum og frjálfsum vilja og skulu gera allt sem ykkar valdi stendur til að greiða göttu hans. Við hafið þó hvenar sem þið viljið heimil til að staldra við, býða átækta, snúa við eða víkja inn á aðrar götur eftir því sem aðstæður út heimta. En því lengra sem þið haldið, því erfiðar að verður fyrir ykkur að drafa ykkur tilbaka. Þið eru ekki bundni neinum eigðum um að halda lengra en þið sjálfur kjósið. Þannig áða það að vera því að þið vitið ekki enn hvað á vegi ykkar verður, nýja hvernig þið munið bregðast við því. En ótrúrar sá sem yfirgefur félaga sína í myrkri, mælti Gimli. Svo kann vera, svaraði Elrond, en eyðum ætti sá ekki að bindast um að ganga í myrkrinu sem ekki hefur enn séð myrkrið skella á. En eyður styrkir veikan vilja, mælti Gimli. Eða veikir hann, sagði Elrond, horfið ekki of langt fram um veg. En leggjið nú af stað í góðum ásetningi, verðið sælir og fylgið ykkur blessun alva, manna og allra frelspórina, með í stjörnurnar lýsa andlitum ykkar. Góða, góða ferð, stundi bilbó upp af kulda. Ég get víst ekki krafist þess af þér, elsku fróði minn, að þú dagbók, en ég skal svo sannlega reki úr þér garnitnar þegar þú kemur aftur og vertu nú ekki of lengi í burtu, farðu heill og komdu fljótt aftur. Aðrir íbúa Rófadals stóðu þar í skuggonum, fylgdust með brottförðera og kvöttuð á kærleiks mildum röttum. Hvergi var hlegið, hvergi sungið nýr spilað. Loks sneru ferðalángarnið sér undan og horfði út í myrkrið. Þeir fóru yfir brúna og þrættu varlega upp brattan stíin sem lái í einlægum vindingum upp úr djúpum dalnum. Loks komiður upp í hásgarðið þar sem vindurinn knauðaði í língi. Eitt andartak beinduður sjónum í hinstasinn að blikandi ljósonum í hinum glæsta kastala fyrir neðan sig áður en þeir þrömmuðu áfram inn í nóttina. Við Brunavað sneru þeir út af veginum og stemdu í söðurátt eftir tróðningum um hæðótt land. Þeirri stefnu ætluðu þeir nú að halda dögum saman, óra leið vestan undir fjallgarðinum. Hér var miklu hrjóstrugra og sinnfarnara en í grænum dal fljótsins mikla í villulandi handan fjallana. Þannig ætluðu þeir einmitt að dilljast fjandsamlegum sjónum. Ekki var vitað til þess að útsendara Saurons hefðu verið á ferðum þessar óbyggðir og fáir rötuðu um þær nema Íbúar Róvatals. Gandalfur gekk fremstur en þó við hliðans Aragorn sem þekkti hér hverja þúvu jæmt á nótt sem degi. Hinnir komu í halarófu á eftir þeim og aftastur Legolas því að fráneigur átti hann að fylgjast með öllu. Þessi fyrsti kabli leiðarinnar var mjög erfiður og ömurlegur og var fróða síðar ekkert eftirminnlegt frá honum nema nýstandi vindurinn. Vetrastormur blésa fjöllunum marga sólarlausa daga og slæmdi kuldaklónum í þá svo engin klæðinaður gatt skilt þeim að ráði. Allir voru þeir en heldu ekki einu sinna á sér hita á göngunni hvað þá þegar þeir komu í áningastað. Að þeir notuðu dægin til að sofa órólagum svefni í einhverju löytinni eða í skjólið þyrniflækju sem víða óks í hvirfingum. Síðla dags vakti varnmaður þá og þeir rifu í sig aðal máltíð dagsins, kalda og ólistuga því of áhættu samt þótti að kveikja beld. Þegar kvöldaði lögðu þeir af stað og heldur stöðugt sömu, suðlæg og stefnunni eftir því sem auðið var. Í fyrstu fannst hoppidónum hvað sem þeir stíkuðu og stöluðust, þanga til þeir voru orðnir döðu uppgefnir, að þeir kæmust ekki frekar en sniglar úr spóranum, landið var svo tilbreytingalaust að þeir sáu engan mun á því frá einum degi til annars. Smám saman stýttist þó bylið á milli þeirra og fjallgarðsins sem skáði ofurlítið vestur bóginn, Og jafnframt fóruð að tegjast út frá honum langir hryggir og hálsar með djúpum dölum á milli þar sem straum harðar ár runnu fissandi niður farvegi sína. Nú fækkaði líka tróðunum stífum og þeir eruðu krókóttir gáttu jafnfél endað á þverhnýftir brún eða út í viðsjálum írafeni. Eftir um tveggjavikna gönguð frá Rófadal brá til betra veðurs. Vindin lægði og hann snerist til sunnanáttar. Rísjóttu óveðurskíin lyftust og leistust upp og sól skein á himni, björt og hrein. Þá var það einn kaldan og kristallstæran morgun eftir langa og lýjandi næturgöngu að ferðalangarnir komu upp á lágan háls og var hann að ofan vaksin fornum þyrnivíði. Mósagrænir stopnarnir virtust eins og högnir úr grjóti sjálfra hæðana en gljáttökt laufið og rauð berinn glömpuðu í morgunsólinni. Langt í suðri kom fróði auga á heiminn háfjöll sem virtust þvergirða leiðina sem förunneitið að þið valið sér. Á þeim heiminn háa rigg rísu austast þrýr tindar. Sá sem hæstgnæfiði var eins og fannkvít vígtönn upp í loftið. Nakin snarbrött norður hliðans lá ennað mestu í skugga, en þar sem sólinn náði að smeyja sér skáhalt niður með hlýðinni, logaði hún í glóandi rauðum lit. Gandalfur stilti sér upp við hlið fróða, skingdi höndundi sólu og leiti við landið. Nú hefur okkur miðað vel áfram, sagðan en við erum að koma þangað sem menn kalla þyrniland hér var áður megin byggð álfa og hétun Eregíun við höfum nú farið 135 mílur beina sjónhending en fætor okkar hafa troðið töluvert lengri leið nú mun færðin skána og veðrið hlína en því meiri vara þurfum við að hafa á okkur Hvað sem öllum hættum líður er ég heiminn lifandi að sjá loksins ósvikna sólaruppkomu, sagði fróði. Hann sletti hettunni aftur á bakið og leti morgunbyrtuna leika um höfuðið. En nú sýnist mér að þessi fjöll standi beint í vegi fyrir okkur, sagði Pípin. Við hljótum að hafa snett östur á við í nótt. Ó nei, ekki er það, sagði Gandalfur, en þú sérð lengra og sýnist vegalengdin stittri vegna ágætt skiknis. Handan þessar að tinda sveigir svo fjallgarðurinn enn lengra til útsöðurs. Í bókasafni Elronds má finna marga uppdrætti af þessu svæði en þú hefur vist ekki haft fyrir því að skoða þá. Jú, vist gerði ég það, mælti Pípin, en ég man ekki hvað var á þeim. Fróði á auðveldramnilega ekki allt slíkt á minnið. Nú þarf ég ekki uppdrátt sagði Gimli sem hafði staðinemst hjá þeim á samt lególasi og starði út í bláman í djúpum augum brá fyrir undarlegu blíki hér er landið þar sem forfeður okkar dverga strýtuðu til forna þessa fjalla tind afti eiga þekkja því að í mynd þeirra höfum við meitlað í margan gripin úr málmi og steini og lýst þeim í sögum og kvæðum en rísað er hátt í minningum okkar og draumum fjalla tindarnir baras síra og Aðeins einu sinni áður hef ég lítið tinda þessar í vöku og þá úr fjarska. Samt þekki ég þá á nöfn því að undir þeim liggur kasat dúm, dvergheimar, sem nú ganga annars undir heitinu svarta víti. En þau er kolluðust á álfatungu. Þarnar rýs bara sínbar, röðnúkur, hinn grimmi, karadras og handan hans koma silfurtindur og skýhafði. Það er seleptil hvíti og fannvíðill grái en þá nefnum við dvergar síraksíkil og bundusatúr. Þarna fyrir handan hvíslast þókufjöll og í lægð á bak við þau myndast dalurinn skuggsæli sem er okkur ógleimanlegur, asanúlbísar, forsæludalur sem alvar nefndu Nanduhýrjón Þangað stefnum við einmitt yfir skarðið ofan í forsælu forsæludal sagði Gandalfur við förum yfir skarðið hjá Karadrasi sem rauðnúg skarð nefnist og um forsæluklif ofan í djúpan dal dvergana þar munum við koma að spegilheil og jökul kaldri uppsprettu árinar sylfurlindar Svalandi svart vatn kelet sáram, sagði Gimli og kaldar upp sprettur kýbilnála og hjarta mitt befastu til hugsunina að brátt eigi að fá að líta speil hýl augum. Sú sínætt að gleðja þig sagði kantalfur en við meigum þá ekki tevja för hjá honum við verðum þá viðstöðulaust að halda áfram ferð okkar niður með silfurulynd inn í hulduskóga og þaðan að fljótnu mikla og síðan síðan hann steinfagnaði. Já og, og síðan hvert gekk Kátur eftir honum M á leiðar enda um síðir málti kantalfur. Horfum ekki of langt fram um veg. Gleðjumst heldur yfir því að við þöfum lokið fyrsta áfanganum á farsælan hátt. Við ættum skilið að hvílast hér ekki aðeins í dag, heldur líka í nótt. Mér finnst einhver hressandi blæri yfir þyrnilandi. Það má mikið ganga á áður en allt máist út frá álfónum hafið er einhver tíma byggt landið. Svo má vera mælti Legolas en þessir álfar voru af allt öðru sauðahúsi og eru ókunnir okkur skóarálfum hér virðist mér að trén og grasið græna hafi gleymt þeim með öllu ég heyri aðeins steinana sakna þeirra þeir grófu okkur úr yðrum jarðar þeir fengu okkur fegurð og þeir hófu okkur hátt en nú eru þeir hordnir, hordnir á braut þeir eru farnir til rökkurhafna og koma aldrei aftur Um morguninn kveiktu þeir eld í djúpri löyt og skjóli frá þéttvöksnum þyrnivíði. Galsi og gleðibragur var yfir morgunverðinum. En þóðir hefðu lokið snæðingi, lögðust þeir ekki til dægur sveps, en það ætluðu þeir nú ekki að halda áfram fyrir en annat kvöld. En Aragorn var undarlega hljóður og eyrðarlaus. Bráðulega yfirgafan hina og ránglaði upp á hæðina, stóð þar í skjóli undir tre, gáði til suðurs og vesturs og hallaði undir flatt eins og að vera leggja við hlustir. Síðan reykaði niður að löytarbarminum og horði niður til félagasinna þar sem þeir sátu og röppuðu saman og var glatt á hjalla. Hvað er að er stígur? kallaði kátur til hans. Ertu að leitað einhverju? Saknar þau austan vindsins? Öðru nær, ansaðan, en ég sakna þá einhvers. Ég hef komið hingað til þyrnilands á ólíkum ástímum. Hér lifir ekki neitt fólk lengur, en ég held að dýralíf ætti að vera hér fjölsgrúðugt, engum fugla. En nú heyri ég hér engin hljóð, nema galsan í ykkur. Ég er mjög næmur fyrir þessu. Þögnin ríkir langar leiðir allt í kringum okkur, svo djúpað jörðin fer að magna rattur ykkar. Þetta er eitthvað alveg óskiljanlegt. Nú vaknaði áhugi Gandalfs á þessu fyrirbæri og hann leit upp. Af hverju skildi náttúran hegða sér svona? spurðan. Skildu dýrin bara vera svona hissa og rætt við að sjá fjóra hoppita hvað þá okkur stóra fólkið? Ég vildi óska að það væri ekki þann að þá segiði, svaraði Aragorn, en ég er viðbúin því versta því að eitthvað er gagurt við þetta. Þá verðum við að sína meiri að gæslu, sagði Gandalfur. Á fjöllum hefur rekkur jafnan rétt fyrir sér, ekki síst ef hann heitir Aragorn. Nú verðum við að hætta allri háreisti, hald okkur alveg saman, hvíl okkur og koma á vaktaskiftum. Somi tók að sér fyrstu varðstöðuna, en Aragorn vakti þó með honum. Hinnir fór að sofa en áfram hælt þögnina magnast svo að sóma þótti nógum. Andar dráttur þeirra í svefni glumdi við og eins var þegar klárin keli sveiflaði taklinu að hvert skrjáf varð það skrúðningum og í hvert sinn sem sómi hreyfði sig heyrði hann ærandi smelli braka í eigin liðamótum. Undir heiðbláum himni og skínandi sól var sem náttúran hefði stöðvast og dáið Þá sá hann fjarsst í suðri svolítinn reykjarnóðra sem barst fyrir vindi. Hvað getur þetta verið stígur? Þetta er ekkit venjulegt ský, hvíslaði sómi að Aragorni. Hin svaraði engu en starði út í loftið og hvesti sjónir. En brátt mátti sómi greina hvað það var sem nálgaðist. Það var risavaksin fuglahópur eins og heilt ský. Og hnýtuðu ringa yfir landinu á mikilli ferð. Það var eins og fuglarnir værið að leita að einhverju og þeir nálguðust óðfluga. Legstu marflatur og hreyfðu hvorki leggni lið, hvíslaði Aragorn samanbytið millir tannana og kifti sóma með sér inn í skuggan af þyrnivíði. Heill flokkur fugla var nú að taka sig út úr megin hópnum, lækkuðu flugið og tóku stefnu beint af hæðina þar sem þeir voru. Soma virtust þetta vera stórar krákur. Þær flugu saman í svo þjættri fylkingu að þar bar skugga fyrir sól. Einn fuglana gaf frá sér háróma garg. Aragorn lefði ekki að þið stæðu upp fyrr en fuglamerðin var horfin sjónum í útnorður og heiminin orðin jafn friðsæl og áður. Þá stökk hann á fætur, skauðst til og vakti Gandalf. Heilu breið fylkingarnar af svörtum krákum sveimuðu yfir öllu svæðinu millir fjallana og grámu, sagðan. Þær eru nýfarnar yfir. En þetta er ekki krákur eins og þær sem heldur sér hér í þyrnilandi, heldur eins og stærri kerplur frá fangorn eða dumblandi. Ég veit ekki hvað þessu veldur, hvort er að flýja bjargar skort fyrir sunnan, þó er engu líkara en að þær séu á njósnaflugi. En líka hef ég séð allmarga fálka våkandi hér í yfir hátt á himni. Mér sýnist að við megum ekki doka neitt við hér í kvöld, ekki er holdt að hafa ból í þyrnilandi, það er undir eftirliti. En þá er ég rættur um að röðnúkskarð sé ekki síður gætt, sagði Gandalur. Og hvernig eigum við þá að komast yfir það ósíðir? Við sjáum hvað setur, en ég er alveg sammálaðir að við verðum að halda af stað aftur strax í kvöld. Sem betur fer hafiði eldurinn sama og ekkert ósað og var líka lóknast út af þegar kerplurnar flugu hjá, sagði Aragorn. En nú verðum við að slökkvan og kveikjum ekki aftur bál. Bölvuð vandræð og vitleysa, tautaði pípinn. Þeir höfðu vakið og sagt hún um tíðindin að nú er ekkert bál kveikt og haldið áfram um nóttina. Allt út af einhverjum krummahópi, hjælt áfram, og ég sem var farin að hlakka til að fá heittan kvöldmatt. Haldu bara áfram að hlakka til, sagði Gandalfur. Það er aldrei að vita hvenær veisla verður næst á veiðu okkar. Sjálfur gæti ég vel þegið að fá mér í pípu og ilja mér á löpunum. En einu getum við þó treyst að veðra átt að nætti að hlína eftir því sem sunnar dregur. Æ, bara verði þá ekki um of, tautaði sómi og snýrir sér að fróða. Mér finnst komið tími til að við förum að sjá þetta fönafjall á leiðarenda eða hvaði kallið það. Ég á farin að vona þessi tindur sem þið nú kallið rauðan hnúk væri fönafjallið okkar. Þangur til gimli fór að kalla það einhverju dvergaheiti sem er algjör tungubrjótur. Sóma hafði aldrei tekist að botna neitt í landabrýfum og hérna voru víðátturnar svo miklar að hann var búin að missa allt fjarlæðarskín. Þeir lágu allan daginn í felum undir trjám. Við og við flugu svartir fuglar hjá en þegar sól tóka róða vestrið hurfuð þeir suður á bóginn. Í kvöld húminu lögðu förunöytarnir af stað og heldur nú í suðaustur með stefnu á Karadráss. Tindurans logaði rauður í hinstu geislum kvöldsólar, hvítar stjörnur, kviknuðu hver af annari á fölnandi himni. Aragorn vísaði þeim inn á rutta slóð, fróða síndist að vera forn þjóðbrödd sem áður hafði verið breyður og vellagður vegur um þyrniland í áttina upp í fjallaskarðið tunglið gægðist yfir kvassarbrúnir fjallana og varpaði frá sér nöpru ljósi yldir stapar og standberg stóðu upp úr kolsvartri skuggamóðunni sumir steinarnir virtust sniðnir eins og hledsla runina rústa í höðnónum skammt var til dögunar og tunglið aftur að síga til veðar á köldum og ráslagalegum himni fróða varð lítið upp í loftið Allt í einu fannst honum stóran skugg að bera yfir því að snögglega skíði fyrir stjörnur en aftur lístu það er á ný. Rottlur fór um hann. Sástu þetta fara yfir? Hvíslaðan að Gandalfi sem var næstur á undan honum. Nei, ég sá ekkert en ég fann það hvað sem það var, svaraði Gandalfur. Kanski var það ekkert nema skínóðri. Ratt fór það skí, möldraði Aragorn og eigi fyrir vindi. Annað bar til tíðinda þar sem eftirlifiði nætur og nýr dagur rann upp, bjartari eins á fyrri. En nú var aftur farða kólna og vindurinn stóð á austan. Áfram þrömmuðu þeir tvær nætur til viðbótar og áttu æ meira á brattana sækja og hægði á ferðinni eftir því sem landið hækkaði þeir nálgúðust óðum gnæfandi fjöllin að morðni þriðja dags stóðu þeir andspænis karadrasi þessum volduga tindi krindum fannasilfri hann fyllti nú næstum út í sjónsviðherra þver hnýftur og gróðurlaus en kletta reyðans rauðleitt eins og blóði flekkuð það dimdi í lofti og skygði fyrir sól vindur hafði aftur snúist í norðaustur Gandalfur rýndi út í loftið og leit um öxl. Veturinn er enn á hælum okkar, sagði hann við Aragorn. Fjöllin fyrir norðan hafa gránað í nótt, rýmið lavir niður um akslir þeirra. Nú í nótt leggjum við til atlögu við rauðnúkskarð. Á því einstí hlýfir ekkert okkur fyrir forvitnum og augum og eitthvert illt þýði kynni að sitja þar fyrir okkur og leið okkur í ógöngur. Þó gæti veðrið orðið okkur hættulegasti andstæðingurinn. Ertu enn viss um það, Aragorn, að þetta sér rétt leiðin. leiðin? Fróða varð hlustað á orðans og skildi að Gandalfur var hér að vikjað einhverjum vanda sem upp hafði komið áður milli hans og Aragorns og beðið spenntur eftir svarinu. Þú veist vel, Gandalfur, sagði Aragorn, Að mér hefur aldrei verið um þessa förgefið, hvorki upphaf hennar en ég takmark. Óknirnar munu magnast og markfaldast því lengra sem á líður. En áfram verðum við að stauta bröytina og undan því verður ekki vikist að vippa sér yfir fjöllin hérna. Sunnar finnst eingin leið yfir þau fyrir enn kemur suður um róhanslægð. En á þeirri leið rekumst við á Saruman og er nú varla hættandi á það. Við vitum heldur ekki hvorum einn riggjar jóherrarnir liggja. Nei, rétt er það, sagði Gandalfur En þú veist að við eigumum aðra leiða að velja en röðnúkskarð Myrkra leiðina lindu sem við höfum áður vikið að Ræðum ekki um hana nú, ekki að sinni Ég byðum að minnast ekki á hana við hina Ekki fyrir en öll önnur sund er lokuð, svaraði Aragorn En við verðum að fá úr þessu skorið áður en lengra er haldið, svaraði Gandalfur Þá skulum við íhuga það og meðan hinnir hvílast og sofa, sagði Aragorn. Gandalfur og Aragorn gengu af síðis og störðu upp á Karadras meðan hinnir lukuðu kvöldverðsin. Klettarnir voru nú dimmir og drungalegir og tindurinn vafin skýjum. Fróði fylgdist með þeim og beið áhyggjufullur úrslitana honum létti þegar þeir sneru aftur til félagana og skilja mátti strax af orðum Gandals að þeir hefðu kosið að brjótast gegn veðri um fjallaskarðið. Fróði vissi ekki hver hinn lendardóms fulla myrkra leið var, en réða vorðum Aragorns að eitthvað skelvilegt væri við hana, svo hann var því fegnastur að hún varð ekki fyrir valinu. Í misták sem við höfum séð undanfarið, byrjaði Gandalfur, benda til þess að strangar gætur séu hafa á röðnúkskarði auk þessir veður útlít ekki gott, það gæti farði að snjóa, við verðum að ráða för okkar eins og við getum hvað sem við flýtum okkur verðum við ekki komnir upp í háskarðið fyrir en eftir tværi nætur nú skyggir fljótt að og við verðum að leggja af staði jafnskjótt og þið eru tilbúnir má ég hér nokkur orð tillegja tók borumýr til máls. Sjálfur óks ég upp undir hvítu hvítufjöllum og þekki því nokkuð til fjallaferða. Við megum þóla nýstingsfrost ef ekki annað verra áður en við komumst yfir um fjallið og ekki dýra að leggja svo mikla áherslu á leyndina að við króknum úr kulda. Ég ræði til þess meðan við erum hér enn innan um trjágróður að við tökum hverum sig ein stóran brennibút og við getum borið og ætli keli kallinn geti ekki líka bætt á sig nokkrum lurkum eða heldur það ekki? spurði sómi klárin Hesturinn horða á hann uppgefin Látum þá svo vera, sagði Gandalfur en við notum ekki spíturnar nema lífsýja í húfi Enn hélt förunni til af stað og meiraði nokkuð vel áfram Vegurinn hlykjaðist upp hlýðina en var horfin á köplum undir grjótskryður Nóttin var niðdim undir blíþungum himni. Nýstingsvindur gnauðaði um kletta. Um miðnætti voru komnir upp á fótstall þessar á voldtugu fjalla. Þaðan lág örmjór stígur upp á hjalla undir þverhnýftum hömrum á vinstri hönd. Einhvers staðar þarfir ofan gnæfiði hinn kaldranalegi rauðhnúkur ósýnilegur í sortanum á hægri hönd gein við myrkur svelgur hildýpisins niður í snarbrætt gljúur Þeir klefu erfiðlega brætt að brekku komust upp á hjallan og námu þar staðar sem snöggvast Fróði fann eitthvað kýtla sig í framan Hann rétti fram hendina og sá bregða fyrir snjóflixum sem settust hægt á ermjans Áfram stautuðu þeir En brátt var kominn hrýð sem flikraði í lofti og þyrlaðist í augur fróða. Hann gatt varla greint Gandalf og Aragorn þar sem þeir stöluðust álútir rétt fyrir framanan. Nú er mér alveg hægt að lítast á blekuna, töldraði sómið fyrir aftanan. Mér er svo sem sama þó hann snjói í góðviðriðan að morgnidags, þá er gott að lykja í bóluna meðan hrýðingi engur yfir. Mikið vildi í annars að var í komin allaleið heim í hopptúm, þar væri hún vel þegin. Snjókoma var sjaldgæf heima á hér að þið, nema helst á heiðavegum, norðfjörðungs, og ef það snjóaði eitthvað ráði var litið á það sem skemmtilega uppákomu og tilefni gleðskapar. Engin núlifandi hoppiti, nema ef það væri bilbó, mundi lengur til frostavetrarins 1311. er Há, þegar hvítu úlvarnir ruddust inn af hérað yfir ísilagt brúna vínið. Gandalfur við. Yfir hettu hans og herðar var þegar komið þygt snjólag og hann óð fölina í ökla. Þetta var það sem ég óttadist mest, sagðan. Hvað segjurðu nú, Aragorn? Að ég óttist þetta líka, ansaði Aragorn en enn, það var bara annað sem ég ótaðist meir auðvitað vissi ég fullvel að snjó rýðgæti gert okkur glennu en á hinnbógin vissi ég að snjókoma er sjaldgæf svo sunnarlega nema hátt í reygin fjöllum þó erum við enn aðins í undirlíðunum þar sem götur eru oftast greiðar allan veturinn En skildu þetta geta verið vélabröð óvinarins sagði Boromýr Heima hjá mér gengur svo saga að hann geti jafnli stjórnað stormi og ríði í skuggafjöllum á mörgum mordors. Víst er hann máttugur og á sér marga þjóna. Langt nær armur hans, Gimli, ef hann getur sópað snjónum að norðan til að gera okkur erfitt fyrir hér í 300 milna fjarlægð. Já, vist nær armur hans langt, sagði Gandalfur. Á meðan er köstuðu mæðinni en lægði vindin og dró úr rýðinni þar til hún hætti að mestu. Aftur var þrammað af stað en það var eins og þið mannin mælt, jafnskjótt hvesti. Og nú var eins og megin öflin leistust úr læðingi. Vindurinn hvein og það skalla á blind hrýð. Jafnvil borumýr átti erfitt um gang. Hoppidarnir brudust næstum áfram á fjórum fótum og remtust við að halda ívið þá stóru, en sjá mátti að þeir voru að þrótum komnir ef snjókominni færi ekki linna Fróði fekk varla haldið höfði og jafnvel göngugarpurinn gimli var orðin úrillur á rambinu Allt í einu staðnæmdust er allir í sömu svipan eins og fyrir einni skipan Ofan úr moldviðrinu bárust ógnarleg hljóð Skildið að vera vindurinn sem gnauðaði í gjám og glufum í klettónum Þær heyrðu til skiftis nístandi vein og glímjandi hlátur. Ofan úr fjallshlíðinni hrundi grjót þaut yfir höfði þeirra eða skall niður á einstiginn fyrir framan þá. Að kváðu við drunur þegar stóræfli spjörg hröpuð úr þverrhnípi rauðhnúks einhver staðar fyrir ofan og þeyttust út í sortan. Við komumst ekki lengra í nótt sagði borum og náði varla andanum í hrýðinni Þetta er ekkert venjulegt rók í þessu fárviðri emmi og ófreskur og klettum er kastað að okkur Vindur er það þó sagði Aragorn en það kemur ekki veg fyrir að fórinjur séu þar að verki Í veröldunni búa margir meinnvættir sem hatta alla tvífætlinga en þeir þurfi ekki endilega veri í bandalegi við Sauron heldur fara sína eigin ferða Sumir eru ég að eldri í hettunu en Sáron. Ó já, svo var með Karadras sem kalladur var grimmi og þótti hér versta illirmi, sagði Gimli. Þá hafði engin enn heyrt Sárons getið hér um slóðir. Það gildir einu hver óvinnurinn er ef við ráðum ekki við hann, sagði Gandalfur. En hvað eigum við að gera? vældi pípin eimtarlega og hjúfraði sig hrýðskjálfandi upp að káti og fróða Það er ekki nema um tventaræða sagði Gandalur annarkort höldum við hér kyrru fyrir eða snúum við ef ég man rétt sveigir gatan hér frá klettavegnum niður snar bratta brekku og út á breiðan hjalla þar sem ekkert skjól fyrirfinnst fórki fyrir hrýðinni grjótruninu nýja neinu öðru en nú verður ekki einu sinni aftur snúið nema veðrið lægi sagði Aragorn hvergi í uppgöngu okkar fundum við heldur neitt stað sem býður betra skjól en kletta vekkurinn hér Kallar þetta skjól? Möldraði sómi Sér þetta skjól mætti eins kalla múrbróð án þekju heilt hús Förunautarnir komu sér fyrir þétt upp við bergið Klettaveggurinn vissi mót suðri og slútti ofurlítið yfir þeim. Því heldur þeir að hann myndi skýla þeim jafnt fyrir norðanbáli og grjótrunni úr stálinu. En það kom ekki að miklu gagni því að stormsveipirnir virtust þyrlast úr öllum áttum og smám var ofankoman að færa þá í kaf. Þeir sátu þar í napp og hölluðu sér upp að klettonum. Klárin Kieli stóð í höfum framan við hobbitana og bara af þeim. En brátt náði snjórinónum upp í takl og það heilt áfram að skefla. Sjálfsagt hefði hobbitana fyrir löngu fendt í kaf ef stærri félagar þeirra hefði ekki við og við dustað af þeim. Sifjur sóttu á fróða og hann sökk á fjúandi hraða nýður í hlían gufukendan draum. Honum fannst eldur brenna sig á fótum og út úr skugga hinum einn við arinninn, heyrðan rödd Bilbós kalla til sín. Lítil fjörlega er dagbókin þín, sagði röddinn. Snjó rýð tóllta janúar, þú þurfti nú að gera þér ferð til að tilkynna mér það. Já, en mig langaði bara að koma hinga til að hvíla með Bilbó, fá að sofa í friði svaraði fróði afundin í því að verið var að hristan til og hann bröst með herkjum út úr svefndrunganum Boromýr var að draganum búr djúpum skabli Þetta verður ofraun fyrir stuttlungana Gandalfur sagði Boromýr, ekki meðum við láta okkur fennna hér í kaf, við meðum ekki gefast upp aðgerðalausir gefðu þeim af þessu sagði Gandalfur og dró upp úr pokasínum svolitla leður pittlu aðeins eitt sopa, handa hverjum Þetta er hinn dýrmæti drikkur Mýruvor, lífsvatnið frá Imladrís. Elrond færði mér hann að skilna því. Látið pelan ganga á millikar. Ekki hafði fróði fyrir dreift á þessum barkandi og bræðsterku vegum, en hann fann kraftin og kjarkin rísa innra með sér og þreytuna líða úr limum. Eins var með alla hina. Þeir restust og fundu með sér nýjan kraft og vonn. Ekki var þó lát á snjókomunni en, allt var í moldarkófi í kringum þá og stormurinn hamaði stáðum. Ættu við nú ekki að kveik upp eld, sagði borum allt í einu uppur einsmanns hljóði. Má nú ekki til sannsvegar færa gandalvur að líf séu í húfi að vísu sjá enginn fjand samlega auðu okkur þegar við erum lagstir náir undir hvita voð en hverju erum við þá bættari? Kveiktu þá eld ef þú getur svaraði Gandalfur að má til sannsvegar færa að sánjóstnari sem heldist við í þessari hríð gæti séð okkur hvort sem hér logar eldur eða ekki. Nú kom sér vel að þeir höfðu farið að ráðum borumís og tekið með sér brennibúta og sprek. En þó ætlaði það að koma að litlu haldi því að þeir gátu ekki hvorki álfur nétvergur kveikt upp eld því að brennið var of blöytt og vindur okurnar slökktu jafnóðum í hverjum neysta. Þá var komið að Gandalfið að grýpa til sinna ráða en með semingi þó. Hann greip upp lurk, hélt honum eitt andartak á lofti og þrumaði skipun Náur, hann eðræt amman! Svo stakkan broddinum á staf sínum í lurkinn miðjan og það rukuð upp grænir og bláir blossar sem bærðust með vindsveipum og snarkuðu upp af rökum viðnum. Nú getur hver sem vill séð hver hér hefur verið á ferð, sagði Gandalfur. Þar með hef ég stimplað nafnið Gandalfur hér með logandi letri sem sjá má allt frá Rófadal til Andvinjarósa. En hinnum ferðalöngunum stóðu nú öldungis á sama um alla njóstnara eða óvinsamlegar glirnur í myrkri. Þeir urðu eins og nýir menn er þið ságu eldin. Eftir því sem treð þornaði, fór það að loga betur og þó snjórin bránaði allt í kring við fætur þeirra, gátu þeir ornað sér við logan og tóku gleði sína aftur. Þarna stóðu þeir í hvirfingu í krapinu og beigðu sér niður að flögtandi loganum. Áhyggjuföll andlitverra róðuðust í byrtunni en bakvið á stóð myrkra vekkur. Bálið logaði glatt og það hælt áfram að snjóa. Síðustu lurkarnir á eldinum voru kulnaðir. Það er liðið langt á nóttu, sagði Aragorn og brátt fyrir að byrta til. Svo fremiðan okkur byrta ná eða brjótast í gegnum kolgu bakkan, sagði gimli. Boromýr dró sig nokkuð út úr hópnum og rýndi út í veðrið. Það dregur úr snjókomunni, sagðan, og vindin er að lægja. Fróði starði þreytulega inn í bílinn og sá ekkert lát á snjófleksonum yðandi og glitrandi hvítum í síðustu lofanum. En svo gerða sig grein fyrir því annað í svefnrofanum að hrýðinni var þó að slóta og meðan svefnin sveif aftur á hann, vindin og snjófleksurnar urðu slitróttari og þá tók að djarfa fyrir dagskímunni og það stytti upp. Svo fór að byrta og umhverfið smám saman að kom í ljós, þögult og allt á kafi í snjó. En fyrir framansig sáu þeir félagar ekkert um að hvítar þústir og rúgur. Fannirnar breyttust yfir formlausa halla og dýpi og huldu með öllu stíin slóðvera en háfjallan hnúkurinn sást ekki fyrir voldugum skía klökkum sem vofðu yfir og hóttuðu hörðu Gimla varð litið upp í skía og hann risti höfuðið Enn hefur Karadras ekki sleft af okkur klónni sagðan, hann dembir bara yfir okkur kynstrum af snjó eða við dirfumst að halda áfram við verðum tafarlust að snúa við Því samsynntu nú allir, en ekki var þó svo auðvelt að snúa við. Leiðin til baka virtist ófæri með öllu. Aðeins í fára feta fjarlægð frá eldstæðinu var snjórin svo djúpur að hoppidarnir stóð ekki upp úr honum. Og hér og þar upp að klettavegnum hefði vindurinn skilið eftir risavaksna skabla og hengjur. Gandalfur gæti ef vildi gengi niður á undan okkur með logaflegum og brætt okkur leið gegnum alla skablana, sagði Legolas. Fárviðrið hafði hann lítið slítið fengið á álfin í hópnum. Hann var sá eini sem hélt kæti sinni. En þá gæti álfurinn eins flóið yfir fjöllin og sótt okkur sólina til bjargar, svaraði Gandalfur í sömu mynd. Og gallin er líka að hér er engin eldsmatur til að vinna í. Ekki get ég kveikt í snjónum og látið hann brenna. Jæja, sagði Boromir, þegar hugmyndir bregðast kemur handablið til hjálpar er orðtæki í heimalandi mínu. Nú verða þeir sterkustu að brjótast út úr þessum ógöngum og mér kemur ráð í hug. Þó allt sé komið hérni í kaf, sjáum við enn drangin þar sem við beygðum út frá hlýðinu og færðin fór að þingjast. Ef við bara kæmumst þangað um 100 faðma leið gæti færðin orði betri. Eigu við tveir þá að reyna brjóttast þangað gegnum ófærðina, rópaði Aragorn. Hann var einmitt stæstur þeirra, en Boromýr, sem var ívið lægri en gildari og burðanmeiri, rutt í brjóttina og Aragorn fór á eftir. Sumstaðar sukuði þeir í skablana upp að bringu og sumstaðar virtist Boromýr ekki fóta sig og var þá engu líkara en hann krablaði sig áfram með sterklegum sundtökum. Legolas fylgdist með þeim, kýminleitur. Svo snér hann sér kankvís að hinum og mælti að sjá þessa búra brjóðast áfram. Bændurnir plæja, selurinn sindir, en engir hlaupa jafn létti við gras og lauf og jafnvel snjóskapl og álvarnir. Að svo mæltu tók hann fymlega til fótana. Fróði hafði ekki fyrr veitt í aðtegli og þó vissan af því. Að álfurinn var ekki í neinum stífjölum heldur létt búinn til fótanna. En hann sökk ekki í skablana heldur fóri yfir þá og sáust engin spóri í snjónum. Vertu blessaður og sæll, hrópaði Legolas til Gandals. Ég ætla skrepp og sækja sólina. Síðan skustan af stað, jafn fymur og hlöupagarpur á góðri hlöupabraut. Það brátt náðan mannunum, sem voru að brjótast þar um í sköflunum og veifaði til þeirra þegar hann tipplaði fram úr þeim, þauts og burt og farf fyrir snösina. Hinnir nýpröðsir saman og fylgdust með Boromýr og Aragorn fjarlægjast snáms saman, þangað til þeir voru orðnir eins og dökkir dílar í fönninni. Og svo hurfuð þeir úr auksín. Ósköp letist þeim félugunum að býða á meðan lækkuðu skíin sig líka í lofti og letu vaða yfir þá smá drífur til að minna á sig. Klukkustund leið en þeim fannst það miklu lengra, þangað til þeir sáu Legolas koma hlaupandi og rétt í sömu svifum sást til Aragorns og Boromirs byrja að krabla sig aftur upp til þeirra. Æ, svona fór það. Rópaði Legolas á hlaupanum Sólin nefnti ekki að koma með mér Hún var að sóla í góðurinn á bláuvöllunum fyrir sunnan og gerði sér enga rettlu út að svo snjóhættu á kalli gamla raunnúks En ég gat orðið þeim að nokkru líði sem jakast varðlú spórunum þó gerist með á norðan rumpu. Stærsti skablin er hérna rétt handanum í snösina svo djúpur að sterku mennirinn fóra bóla að kafa og voru að gefast upp þegar ég kom að þeim og gat upplýst á um að þá vantaði ekki nema herslumunin til að komast í gegnum hann. Og strax og þeir sig í gegnum hann var allt vel fært og enn utar aðeins föl sem náði varðla upp í tána og hopp Það var þá eins og mig grunaði, rúmdi í dvergnum gimla, og þetta sínir best að hér var ekki mennjulega ríða að ræða heldur skall yfir okkur vonsku bál frá karadrasi. Aldrei hefur honum verið um álvan í dverga gefið, og skablinn sá var aðeins ætlaður til að lok okkur inni. En sem betur fersást þessum karadrasiðinum yfir að nokkurinn menn voru í förmöðu ykkur, saði Boromir í því að stakk haustnum upp á hjallan hjáðin og auk þess reyndust mennirnin mestu garpar þó ég segi sjálfur frá annars býst ég við að minni menn með skóplur að vopni hefur staði sem munn betur en svo mikið er víst að við brutumst í gegnum skablin og mega allir fagna því sem ekki eru jafn léttir á fæti og alvar en gallin er bara mælti pípin fyrir munn hoppitana að þó þú sért búin að brjóta skarðiðan að skabl þá er engin von að við komast þangað Hafðu engar áhyggjur af því, ansaði Boromir. Þó ég sé þreytur, og sama með ég segjum Aragorn, erum við ekkert nálægt í búinu að vera. Okkur munar ekkert um að bera smáfólkið og hinn er ætti að komast á sjálfstáðum þegar við erum búinu að tróða fönnina. Komdu nú, förungur minn, ég skal fyrst fara með þig. Hann lyfti hoppitanum upp. Halldu nú fastu þar um halsin á mér, ég get ekki verið án handana sagði Boromir og skálmaði stórum af stað yfir snjóhróðan Aragorn fyllt honum fast á eftir með káta á bakinu Pípin undraðist óhamin kraft Boromis þegar hann sá hvernig hann hafði rutt snjónum frá með höndum og fótum og nú hælt hann áfram að breyka troðningin þó hann bæri þunga byrði á bakinu og rýði að snjónum fíleldur til beggja hliða Eftir mikið brambolt komu veir að stóra skablinum. Hann lá þvert á einstíð eins og snarbrattur vekkur og efri brúnin hvörs eins og hún hefði verið sniðin af nýf gnæfði heila mannhæð yfir borumýr. Skarð hafði verið gert í snjóstálið og lá slóðin fyrst upp á við og síðan niður hinum meginn líkt og yfir bóga brú. Fyrir neðan skablin voru kátur og pípinn láttnir niður. Þar settust þeir ásamt með legolasi og byðu eftir hinnum förunautum sínum. Það leið heldur ekki löngu, áður en borumýr, byrtist á nýjanleik og helt á sóma. Næstur kom Gandalfur eftir slóðinni sem nú var orðin vel tróðin og teimti kela á eftir sér, en ofan á klifjónum satt dvergurinn gimli. Síðastur kom Aragorn þrammandi með fróða á bakinu. Þeir tróðu sér allir í gegnum göngin í skablinum en varla höfðu fætur fróðast nert jörðina fyrir en upphófust dómadags dunur og dinkir og snjóflóð þrumaði niður líðina en líkamátti heyra skarka í grjóti og klettum. Þeir þrýstu sér inn að klettavegnum en sá ekki út úr augum fyrir mekkinum sem þyrlaðist upp. Þegar þeir gátu aftur séð nokkuð handa sinna skil varð þeim ljóst að þeir hafðu sloppið vel því að leiðin hafði nú endanlega lokast að bakið þeim. Nei, nú hef ég fengið nóg, hrópaði Gimli, komum okkur nú við bráðasta burt. En nú var það allt rólegra, eins og ilska fjallsins hefði fengið nægilega útrás. Það var engu líkara en Karadras gerði sig ánaðan með að hafa hrundið innrásinni og ekki væri hætta á að hún endurtekin. Nú var engin hætta á meiri snjókomu því að nú létti stöðug til. Það komnu í ljós sem Legolas hefði líst að snjófölin þyndist eftir því sem neðar dró svo að jafnvel hoppidarnir gátu hvart för. Aftur stóðu þeir á hjallanum sem myndaði fótskör fjallana þar sem þeir höfðu orðið fyrstu snjófliksana varir. Komið var langt fram á morgun. Ofan af brúninni skingdust þeir yfir lálendið. Í fjarskanum innanum hæðurnar undir fjallsrótunum greindu þeir enn löytina þar sem þeir höfðu skilt sér áður enn lögðu á fjallið. Fróði var illa haldin af fótathreitu, kulda og svengd. Honum var illt í höfði af tilhugsuninni um kveljandi gönguna niður brattam svartar agnir svifu honum fyrir sjónir. Hann reyndi að nutta augun en agnirnar vildi ekki hverfa. Lampfinni neðan sig en þó hátti við lægstu hólunum sá hann þessa svörtu depla halda áfram að ring sóla. Það eru svörtu kerplurnar aftur komnar á kreik, saði Aragorn og benti niður. Um það þýðir ekki að fást þar við kantalvur sem þetta er óheilla krákur eða heilla eða koma okkur ekkert við verðum við að halda förunni áfram niður af fjallinum hér meigum við ekki bíða myrkurs í faðmi karadrasar kaltur vind sveipur landist íðá um leið sneru baki í rauðhnúkskarf áfram skjögruðu þeir örþreyttir niður hallan karadras hafði sigrað